سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم سلبني اسرا الى كم اتيناهم من ايه بين ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد القاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سوره بقره غدره میساچ پایکه د جهاد حکم دے هغه شروع ده پایکه درې منزلونه اول منزل کې د مجاهد صفات دا یې تذکره شو دیم منزل کې د اصلاح ملک د فارا سلور قوانين غت احکام د ظالمنا بدلا واخلق مال د شریعت مطابق تقسیم کا روزا ونا سب ادیاء بل مالونه پناروا او طریقو سره مخری به امور مصلیحہ دادم منزل لیک دریم منزل کے بیا تلص قید او پاغی ب بیا د jihad ولې حصا ختم شي مخیاات کې تذکر او شو اهل وینرونه الا انیاتهم الله فیز ذللتم من بعد ما جاتكم البينات معجزه دلائل او احکام درایش بهوم خلق نه منی ورکوران کې دغه تذکر شته چې سپورمای دوه ټوکړي شو صالح علی السلام اگه مواجزه خود اللہ الله اللہ ورکړه اللہ و رکلا اوخا ده گتنا را پیدا شواندن و بیوم خلق و نماندن دیاغین نمونه گور بنی اسرائیل دیکنن دو تر نه معجزات راغلی او لویلی اگو نو من لی دو نتا پوسکا سل بنی اسرائیل دیاغ خلق نمونه چه اگو تم مواجزه راشی و بیان لک بنی اسرائیل دلته دا غي نمونه دا دا نور سوراتونو کې تذکرې شته چې ډېری شته نو منلي فرعونانو نو منلي دارانی د صالح سر السلام نو منلي معجزي مکه کافر او معجزہ نو منلی د بنی اسرائیل نو منلي کنه ولقد اتینا موسی اتسایاات بیناتل سورته بنی اسرائیل کې الله وی نه معجزې ورکړي وي سلوان اسرائيل تپوسکه بني اسرائيل نا کما تعینهم مینا یتن بینا صبر ورکړو مونږ دو تاغه نخه واضح دی مو کنه نو بن یبدل نعمت الله او چا چې بدل ک نعمت که الله تعالی غو دین دے من با دی ما جاته رس دینا چراغ دتا نعمت تعالی بدل کی د عذاب مسحق په فین اللہ شدید قاب یقینا الله سخت عذاب ولا اس دې الله دین پریدی او بلغه اړ دي وروجه صدا وقار دا و چې دین منلې دو دین چې نه پریدی بلغه اړ روان شي معجزې راغلې هغه پرې خودي انبيار راغلي کتابونه راغلي هغه پرې خود بلغه اړ الله دې ولې زوینل الذين كفروا الحیات الدنيا داربت فستکدشو فستکدشه دا کافر وتا شیش ژوند دنیا الحیات الدنيا فسکرشی دی هغه کارونه چې تعلق د ژوند دنیا سره دی نو ټیک د دادو مستوالې نور دیومې کنا نا غویسرونه من الذین امنو ا دوتو کې کید مؤمنانو سره یو غارین نه دنیا امور او تخلقي کله قران کې نسبت کې وزید لهم الشیطان اعمالهم شیطان دوته داد کارونه سکردی فس تکلشه ده کافر ہوتا سیشه فس تکلشه ده کافر او د دنیا کافر او تا د دنیا خسته کړشه ده او اسباب او زیب و زینت دا غي پسلاول دنی پره خوده مواد دنیا پر روان نو بیا خبر او يسخذون من الذين امنوا دوټو کې کې د مومنان سره چ ګورتا او سره علات اسباب کم نه موږ سره ډیر دي تاسو الله ته پسند ونه او تاسو ته دی. من الله تاسو باب ډیر راکړو سيزونه موږ سره ډیر دي وایس هرونه من الذين امنوا دو ټوکی دې مؤمنانو سره تاسو په حق منو ونه تاسو حالت په خو ولذین اتقوا فوقهم یوم القيامه عاکسان چې غیره کې دی الله نا وچت بيددون یوم القيامه ته پرځ د قامت نن خذرا فاسید مؤمنانو سره ټوکی کوي لیکن دا ټوکې هغه د ذلت سبب نه دی دا د قمقل دی ناپوه دی چې مونږ نه سره ټوکې کوي نو ټوکې خوانم دی لپاره کی ضرورت هغه چا سره کی چې مرتبه یې تنه کمې کنا نو مسلمانان خودونه مرتبه ټوچتي تر کوجه مرتبه والا کسه جهنم والا کسه اسفل السافلين والا کسه تر آپاسې اغه کسانو سره ټوکی کوي چې هغه جنت ولدی اپبرزي هغه سره ټوکی کوي وللدین التقوا کسان چې ځان پر بچ کړه کفر او شرک نه فوقهم مو چې په دنیا او قیامت پرځي قیامت جنت کې وي نو جنت بار دي جانم کته دی بیا چې نو عزت او کرام مراد دي کثرت نعمتول مرادي دنیا کې تاسو سره سيزونه ډیرو altitude yana هغه مومنانو سره ډیر دی په تاولګې د دنیا کې داشیا او کثرت چې ده شيزونو ډیرواله هغه سبب دی عزت نه دی او دارنګ کثرت په روزۍ دا دلیل د حقانيت نه دی او د عزت هم نه دی یو تن سره په دنیا شيزونه ډیرې روزي به ډیرې دا غي مطلب دانه دي چې په حق منیدای کثرت په روزۍ دلیل د حق ادارنګه خللت په روزۍ دلیل د باطل نه دی بلکه تقوا ایمان دا درین د حق دی ولذین اتقوا فوقهم یوم القيامه نو جنت چتته عزت او شرافت کثرت نعمتونو الله یرزق من یشاء بغیر حساب الله ورکی روزی چاته چوغاری بیسابان کان الناسمت واحده ودا ټول خلق امته واحده په یوه دین باندې په توحید باندې کانن نسمتن واحده ودا ټول خلق په یو دین باندې توحید باندې نو فباث الله النبیین د جملو جمله یو بل سره ربطونه جوړېږي سرغن سرغن دغه کانن نسمتن واحده و خلق امته واحده په یو دین باندې توحید باندې نو الله نبیان راولېګل نبیان الله صلی الله علیه الګل چې ټول په توحید منی نو نبیانو ضرورت خونوبیا نویان دعوت توحید ورکې او دا مخکې راه پتوحید دین مطلب دا دی چې کان الناس مت واحده او خلق او یو دین منی توحید منی لو فختلفو به اختلاف او که اختلاف ختمول الا رب الاول رب لذت پیغمبران راولګل فباث الله والنبينا راولګل الله پیغمبران ل팔د ختمول د اختلاف نو معنا ودا چې و خلک یو دین باندې نو د اختلاف وکو یو غړې لاړل سوک بل غړې لاړل سوق توحید باندې قائم پاتې شو سوق شرک کفر او شرک ممتلاشل نو د الله رب العزت د ختمول او د پارا انبيار اولې ګل کنا مفسرین لیکي کانه ان الناس متواحره نو فاختلفو اختلاف وکو فضل الله دې اختلاف ختمول لپاره الله پیغمبران رسول ګل لو بشرینا من ذرینا ذری ور کون کی اور ور کون کی ودیاات کہ اللہ رب اللہ, اللہ رب العزت دغه وځاحت کی کنا جن علماء وی کانن ناسه متواحدا غف توحید منین بیا ماناتا ور لکم مونګو کړه یا کفر باندې کفر من یو یا چې انغه په فطرت کې ټول یو یا خلق کے ټول یو شانت قاننا مت واحدده ټولو یو پلارو قانناسو مت داخللا ټول په فطرت منیو کلو مولو د یله د حاله شروع کو ک یا ټول په کفر منیو بیا فوااصل الله نبي نه د کفر خملو دپاره یا ټول په ایمان منینو بیا اختلاف کوو نو فاصل الله نبي نه نو دغ استاف ختملو دپاره الله یا پیمران دا لگل کن نو که کدلتا وحدت یو زیواله په ایمان چې مراد شي نو اقوال کوي دا کول ټول نه به تر دی چې دا سو خلک ټول په توحید منیو په ایمان منيو د اختلافات د اختلافات ختمول الله پیغمبران له ویګل نو دلتا الله رب العزت اولته نهغه اختلاف بیانې دته الله رب العزت د اختلاف ختمول د اختلاف او سنگ ختمی اختلاف ختمو رو دفارا بیا علاج خی او بیا داخی چې دا اختلاف کڑ چا دی او بیا داخی چې اختلاف اولی کړ دی او بیا پدی کې په حق جانب منیسو په حق سوکو نو دا سالورال خبری ودلتکی اللہ رب العزت د دلته اختلاف را اختلاف ختملو دپاره پهاصلله او نبي نه بشرې او منذرین او یوا دانا چې نبی راغئ چې زه تا دعوت کا توحید را کوم بلک انزله معمل کتاب راولېګ د دو سره کتاببل حقې لپاره دکاره کولو د حقکو او ختملو د اختلاف د یخکومه باید الناس دی لپاره چې فیصله ک ما د خلکو کې دی نه معلو ل اختلاف راغی رو دا په کتابله منې ختم چه قران کې صرف فیصله نو اختلاف په هغه باندې ختمه ګورام بیا الله را دي ګلی اختلاف ختمولو د فارې کتابونه ور کړې دي او کټاوله گی رات آسماني کتابونه ضرورت ته که ضرورت نه وي الله رب العزت په دا کتابونه ولې را لګل وان کتاب الكتاب وبالحق او را دي ګل دو دوسر کتاب بالحق لپاره د خاراکولو د حق که حق هر کله د پاره کتابونو راولېګل چې انسانانو کتابونو ته ضرورت او اختلاف اغه سره ختمیدو آسماني کتاب به څه ضرورتو نو خلق سره مليانو سر اختلاف ختمیدې نو امبیاو به څه ضرورتو واس الله النبیین وانزل ماهم الكتاب دا دو خبره ددید دلیل دی چې اختلاف بد النبی په وینا او په کتاب ختميږي د خلقو په کتابونو او خلقو په وینا 간و من اختلافونه زیاتېږي کی نه کوو الناس فی مختلفو پاغه خبرې کې چې اختراف ک دی دو په کې اوس اختراف چا دی و مختلفې لین نوتو بعد د معجاات عمل بات اختلااف نه دی کړی په دی کې منګرا کسانو چاوته کتاب بررکی شو د کامیان خپی کې نه کله په اختاف اختلاف کوی ملا نوماته او ول کتابه یا او دا غهبت خلقی کنه اختلاف چا پیدا کړ الا الذين اوتو ع کسان چې دوه تور کړی شو بعد ما جات مل بیانات کله اختلاف پیدا کړ رسل ده نه چې را له دوه واضح دلایل ولی او باغیان بينهم د وجد عزتنا دا غور الله ټول خبره واضح کړې اختلاف جوړ شو اختلاف لا ختم لا لام بیا راولې گل انبیاو سره کتابونه راولې گل ا بیا نشاندي کوي اختراف چا جوړ کړړ اولهله نهتو د ملیانو جوړ کړړ کله جوړ کړړ او من بعد د معاجات مل بناو خوااضف د لا فران بهوي ادارګې سریح او صحیح حث ب اد وئ چا کتاب ک داې راغند یا ملا خداسې وي داې انلله دی نهتو هو من بعد د معجاات مل بات پتهولله کې دجلله طرف نه یو خبره کې خفا ن وداران یې نو یو خبره چې شکره شوبېشته دا خلقو پیدا کړی دي او الله وجه خی پیدا کړی دي باغیان به نه هم لوجه د عزت نه زد نه کنه کومې اختلافات راغلل موږ اختلافات پیدا کړل ضد دی وجه نه روز حق بجامه په حق سوقتي الله واي فحد الله الذين امنوا رهنمایو کړ الله رب العزدا کسانو چیمان مان ولذي لمختلفوا پا خبره کې چاغو پای کې اختلاف کړو من الحق دي حق ځان په بیزنه په اذن سره اختلاف وو کې خلک په ایران شي چې د دې ملا ومنو کډدي ملا ومنو اوس چې لو کړه یو بم کتاب پېش کړي بل بم کتاب پېش کړي نو الله رب العزت په بري راسه رهنموي د مؤمنانو پی کنه رهنموي د مؤمنانو په و کې چې هغه زړه کې خبره کینی چې خبره ده حق ده نور ته فورې لا فورې دي والله يهدي من يشاء الى صراط اللهم هدايت کي چا ته چو غاره دنيغ لارې اله سرات مستقيم دنيغ لارې ور دي کډې ور وضاحت سره اختلاف راغه اختلاف ختم الله انبیاء او لیدل انبیاء او تین ځان سره کتابونه راوړل فتو له ګل آسماني کتاب سره اختلاف ختمي کی به اختلاف چا کړ دې مليانو کړ دې کله کړ دې مم بعده ما جات مل بیانات ولې کړ دې بغ يم بینهم کله اختلاف وکاو نو حق سوکو نو فهد الله الذين امنوا لو مختلفوا من الحق باذنه والله يهدي من يشاء ولا سراط مستقيم کله اختلاف راشه به جنگونه شي کنه نو انبياو بیان وک نو خلق مخالف شلن نتاتو همدا تسوي تسليد ذلتا او زرجا کسان نو د پاره حق مخالفت کړ دې د انبياو مخالفت کړ دې لکه سوج په دې آیات اختلاف راغې اختلاف راگئے اختلاف راستو خلق راپاس دا او دغه انبیاءو تا دغه مومنانو ته تکلیف و دا تکلیف معمولی تکلیف نو او جڑا فریاد الله تا شورو کرل چه مطان نصر اللہ جڑا فریاد شورو کر دوم رتن شلل او دا پریشان شلل ام خصیب توم اعتاسو دا خیال کرو یا انتدخلو الجنة تا چه دن نوش جنة تا او بنی اطول اتفاق اتف تکریفونه بنی ول را ختونونه را ختونونه بئ میبتونه بنی طول مضی مضیئ دا دنیا خو دارو لتلا ده دا سر سپیشانانی بهخواه وخې که نه او حته ستاسو د داخلال لی انت خلل جنته چې دن نه وشي جننت ته یاتکم او ترسه نه دی راغلی تاسو تاسوونهې مسول له دی نه من قبل کوم حالات کا کسان و چې تیرې مخکې د تاسوونهستاسو اختلافات وي او دا بسمه سایب وي دا بس, بس تکلیفونئ مسطم الباساو و ذراو بس يدل او ته تکلیفونه البعصا مالی تکلیفونه و ذراو بدنی تکلیفونه تشریعی تکوینی هر له اثرات ډیره لویه پریشانی او تر اغلی و تو ير اختلاف ته پریشان ام تنشلم ثابته تنگی تنشیخ او مسطم الباساو و ذراو هغه ته برای راس بیان در را اغل تاسو د الله کتاب ده مسطم الباساو و ذراو اغه مالی تکلیفونه راو تر رسیدلو و زراو بدنې تکلیفونه را رسیدلو و زلجل او جړکولشیو دې نه علاوه نور اما صاحب چې دشمن ته نغه تنه چا پیرم دشمن ته نچا پیرشه کنا حتا تر دې پره اقول الرسول الذين منو معه متا نصر الله تر دې چې وی با پیرمبر او مومنانو متا نصر الله کلب يم دات الله رب العزت الايمان نصر الله قریب یقینا می امداد د الله چې د غنځیدې ظاهر د آیات دا وګورئ اته سوره احزاب لګراوه سوره احزاب سوره احزاب دا یو 14 آيات نمبر 2 آيات نمبر 233 22 سے 22 ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما ما التويش پریشانی راغلا نو انبياو ومتى نصر الله او دلتوي المؤمنان ودري ولدي پریشانی راغلا نغويمان تازا شو وما زادهم الا ايمان وتسليما دومن پریشانی راغلا انبياو من پریشانی راغلا دا خدای او مت مؤمنانو فضیلت راغې پامبیاو باندې چا مبیاو باندې موسې وات راغې نو هغه او ولې شروع کړم نصر الله او مؤمنانو باندې د امت پریشانی راغله نو هغه خوشاله شللو ادرنګ ایمان تازه شو مفصل ظاهر کې خدای غه کاریګي ظاهري دعاوات معنا ده لا حتا یقول الرسول تر دې چې وی پیغمبر ولذین امنوا معه او هغه کسانو چې ایمان راوډیو د دوبر مرګرچا کې متا نصر الله کلب امداد د الله تعالی علاینا نصر الله قریب خبر شې یقینا امداد د الله تعالی نږدې دي نو د تلتم شبات راغې نو دوه پریشان شلل التهم ولمار المؤمنون الاحزاب مؤمنانو ډال ویل دي او ما زادهم الا ایمان وتسلیما نو بیا خدای د دې امت د مؤمنانو غوړواله فضیلت ثابتهږي په امبیاو باندې نو مفسرین وې د دې آیات ظاهيري <زاہری> مطلب چي نه اغه نه بلکې د دې یو توجه uda کې چې د آیات کې لګ تقدیم تاخير د مخکواله رستهواله اغه داسې دي چې حتا يقول الرسول او تر دې چې او پیغمبر سبا وي على ان نصر الله قریب اول الذين امنوا معه نصر الله مطلب بدای شي وکالا جی مشیبت براگه نو مومنانو باوی مطا نصر الله نو بیادا انبیاؤوی بی علا این نصر الله ای قریب نو مومنانو با تپوسو که چه اللہ امداد بکلی نو انبیاؤو با جواب ورکه نو بیادا حتی اقول الرسول والذین آمنو معاو مطا نصر الله دا مطا نصر الله دا قول دا مومنانو دیکھ نو بیا کله چې کول د مؤمنانو شون او امبیاو منځ زړه درانغه خدا کول خدای دې ان نصر الله قریب یعنی تر دې چې وی به دومله تکلیفونه راغل چې وی به مؤمنانو متن نصر الله نو وی به امبیاو عله نصر الله قریب بیا خو څه اشکال ناراضین لیکن دومره دا چې قران کې تقدیم او تاخير راغ او ځین علماء وی چې ګوره قران کې بلا وجا تقدیم او تاخیر اغه او خنه ده دا چې مطلب پکار ده او دا سه معنا کول پکار دي چې آیات و مخفل پځی وی او اشكال عمران شي تقدیم تاخیر عمران شي نو بیا وسنګي دی ودا چې ته دا و چې دا متا دل تلفظ ده نو دا استبعاد لफार نه ده چې هغه دا خبر الله رغه لر غړناله چاله امداد نشتا بلکه دا طلب د دعاد پر دینه مانو وداشي و زلزل وجر قلتل حتا يقول الرسول ترب دي چوي او پیغمبر ولدينا منو ما هو اوه کسانو چې ایمان راوړو راو پر راو مرګرتا دي انبیاء کې متا نصر الله الله امداد او نصرتو کې نو جواب راغی الا ان نصر الله قريب نو انبیاء وم امداد وخت مؤمنانو امداد وخت تلب دنصرت ماتا کنده لپاره د تلب دو نصرت په او لپاره د دعا دی نو به سش کال ناراضي وی په پیغمبرانو مومنانو ته لا امدادو کی نو جواب راغی الا ان نصر الله قریب ای امداد امداد د الله نو نوغه نږدې ده نو دا نو, نو بهم سیدا تقدیم تاخير کوي نو بهم سیدا او کداغه معنی کوي بهم سیدا بيلي، بيلي با یو علماء یو بل مطلب ویل هغه دا ویل زلزل و اجڑا کول استل حتا پورې یقول الرسول چې کولې با پیغمبر د تسلې خبره ولذین آمنوا ما هو متا نصر الله او به مؤمنانو کله به امداد د الله تعالی حلا خبره ان نصر الله قریب یقینا دا د الله نزدې ده بیا دې کې لو ان هغه تقيره حتا یقول الرسول تردي چوي او پیغمبر سبا وي د تسلي خبر وکولي او مومنانو به چې متا نصر الله پیغمبر و تصلی خبر وکولي او مومنانو به امداد غوښت مالا ان نصر الله قریب چې پیغمبر کوم خبره کوي هغه یقیني ده چې امداد الله نږدې ده نو دې درې واړو کې چې هر یو مطلب وي او دا سرګندغه مطلب وې چې د متا نصر الله دا قول لانبیاءو دی مومنانو دوارو کئی نو بیعت کر عزیز صورت احضاب آیات سلام او کدی دری مطلبونو کئی او مطلبو ہے یا تقدیم تاخیر ہوئی چلائن نصر اللہ قریب دا قول لانبیاءو کئی او مطا نصر الله دا دی مومنانو کئی دی اوم سے اشکال نشتے او کدی سوکی چی دا مطا دا پارا چنک مطا دا د دعا دا پارا کئی نو بی اوم سے اشکال او که تحقیقې په دی کې نو بیاوم څه اشکار نشته لیکن اولمالي کې به تر دا دا صدا دعا د پاره کې نو دا دا معنا د ټول نو به تر دا غوړه دا یا سلونکه ماذا یمسقون دې زناغه درم منزل شروع شه منزل کې اطلس قيده درم منزل اول منزل کې ل صفات مجاهد دیاور پسې څلور قواعد لپاره د اصلاح د ملک او د دې دریم منزل اتلص قیدې لپاره د اصلاح د منزل تدبيري منزل نورم به خبر پکې غوې انفاق کی سبيل الله يسلون کما دا انفقون اکثر مفسرین لیکي عمرو ابن جموح رضی الله تعالی عنه دا تپوس کړه ا دادیم دی مخکې و اجازه ساله کړي بادی امي فإني قريب دابل بل تفصراغه سوغلسه په پوسونو دی قران کې وطن تپوس کے ما دا فقون چې څه شي خرج کې پچا خرج کې ما فقون څه خرج کې نو دې جبل جانے پچا خرج کې او جان کې پچا خرج کې داغه ذکر دې رستو راشي چې به سونو څه شي خرج کې اغه قول العفو خپل د ضرورت نه زیات شي وی یسلونک کتنا تبوز کما دین فقونا تس شی خرج کی او 50 خرج کی کل تو تر ایمان فقطم اغه خرج کوی تاسو من خیرن سمال هر شی چیلکا نو دا وجوبی صدقات ندی نفلل والدین نو پس دا خرجک پو مرا پربن والقربین او پرشدارانو منی ولیتام او المساکین او خپل استبیل سیشی چې خرجکوي نو خرج کوي په مور خپل اړشدارانو یتیمانانو مسکینانو مسافروبنده و ما تفالو من خیر او چې کوي تاسو سنيک عمل فین الله به علیم الله پغیمه په دې نوم د پارا سره کوي لټول نه زیات احسان تامه مور اپلار کړ دې ته احسانات وک به یو قربي رشتہ داران به یتیمانان مسکینان دونې کا فین الله به علیم ریاده پارکین بل ملک او داې اللہ رضا پااره کوئ نو دینو شورو کا پهین الله به الم دیم قانون هغه دا چې جنګ په میاشتو د عزت کې میاشتو د احترام کې دولس میاشتدي او سالور پارې کې د عزت له میاشت دی تا د سره تو بلک راړه لسم سپاره سر توبا لسمه سپاره الله رب العزت حقیقت تصریح دی. او هي کتصریح کړل لگانه چې 200 مشه او 300 په کې چې نو هغه د احترامه او عزت ولدي آیات نمبر 33 ان اهدت شهور ان الله اسنا عشر اشرا فی کتاب الله او ما خلق السماوات والارض منها اربعه حرم 200 دی الله په یاد کړی په دا ترتیب سره او دې کې چې هغه اربعۃ الحرم سلور میاشتې لږه عزت ولیدې هغه کومې یو رجب دې د مکه میاشت او د شعبان دې نه یو میاشت مخکې هغه رجبو مکه نه میاشت رجب چې ختم شي نو بیا شعبان सुरू شي او دومیاشت دریمیاشت وروسته پرله زل د ذوالقعده ذوالحجه او محرم غټ اختر میاشت یو د دین مخکې یو د دین وروسته دا سلور میاشته عزت ولدي احترام ولدي نبي كريم صلى الله عليه وسلم یو لخرولهغه ورکه غند عبد الله بن جاش رضی الله تعالی عنه په امارت کې نو یو تنقتل ک دا وتفتنو چې دا میاشته عزت او د احترام دی نو یو اعتراض وک نو دی آیاتن کې جواب راغیل چې تاسو رنګ جنگ ولیکو چې یو خبره د مامانات تاسو چ میاشتو ده عزت تی نو بشمار د جنگ دي جواز دی یا سلونا کتنا تبوس کی ان شار الحرام نو دا دیم قانون شو کتال پر میاشتو ده عزت دیم قانون یا سلونا کتنا تبوس کی ان شار الحرام مبارد میاشتو ده عزت کې کتال نه چې جنگ پاره کې څنګه ده ټول تور ته کتال نه کبیر جنگ پاره کې هوټ ګنا ده دا غو ګنا ده لیکن غربل لا پاسی او کوژیتو وای تا کی دو سوري دین دور صحابہ صرف یوتن ته نا قتل او جنگلا پار راو اتل هغه गुन्हा ش اتا س کوم کارونه کوي نو هغه गुन्हा نه ده فل کتابن فی کبیر تور ته جنگ په دې کلی गुन्हा ده لیکن واسدون عن سبیل الله منک ول خلق عن سبیل الله دلارد الله تعالی نا دا علت د جنگ شو وکفرم به انکار کول داغنا د دا دوی ملت والمسجد الحرام او مانا کول خلق د مسجد حرام نه درم او اخراج او اهلی منه او اقل اهل د منه د مسجد الحرام نه اکبر عند الله دا غد غد دی د الله په نظام نه تاسو دا تاسو ته لیکن ګوره تاسو خلق د الله الله رسول نبی نکوي دیم تاسو انکار کوي د الله نام د مسجد حرام له خلق مين نکوي سلامره <الخلق> دا خلق دغه نشړای پنزم دا ول فتنۃ اکبر من القتل مشرک تر دا غټ گناه د قتل نه تازه شرکونه کوي دا خو دا غینه محکوم د دې مطلبونه تیر شو دي شرک مشرک اکبر من القتل دا د قتل نه غټ گناه ده تاسو څنګه را پاسئ او اعتراض کوي چې تقالن فیه دګه جنگ څنګه ده مبتدی مونږ نه تبوس کین نو مونږ تا نه تبوس کو دی الله لاره نه من کول څنګه دی الله نه انکار څنګه دی مزر حرام نه خلق من کول څنګه دی د اغې نه خلق شړل څنګه دی شرک څنګه دی بل ولا یزالون یقاتلونکم حمیشا یودتی جنگی که تا صراحت تا يردوکم ان دینکم تر دې چې واپس کی تا سو ان دینکم د دین ستا کو وسور شي کی دا حبله لته کنا کله خپل قارون ته نو غوره بلمن اعتراض کوي الله رب العزت وی چې ولا یزالون یقاتلونکم همیشبدو جنگي کی تاسو سره سنباره مګوري تردیپ ورچ واړی تاسو د دی دین خپل نه نسته تاسو کو وسی برشي او من يردد من کمان دین نه مسوک چ وخت تاسو نه دین خپل نه دی, دی مرشد او کافرون او د کافرون نو فولا ک حبت طعامهم دا کسان چیدی برباس کل عملون ادادو فی الدنیا والا اخیرات پر دنیا که اخیرات که اولای که اصحابون ناری او دا خواندان دیور دی, دی هم فی اخالی دون دو باور با که دور خواندان دیور دیور که با همیشی گولا خلا کارون در تنخ ایو جنگ در تنخ کاریگی او سران اغا جنگ دی تا دو جماعت نه کئی تا سر جنگ کئی تا دو دن نمان کئی لو هجرات وک کنا ان الذين امنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله لا يرجون رحمه الله والله غفور رحيم هجرت ایمان سره نوګه خو اقیده حجرت ایمان حفاظت ته بار ده او جهاد د ایمان خورو له ده لپاره دا فساد نه دي ان الذين امنوا يقربنا كسان چې ایمان راوړ دې اقیدې برابر ده ولذينا کسان هاجروا چې هجرت وکړ دې ایمان حفاظت کین جه او دا رے جاد کډے في سیل الله پلا جلله کې سمت لب د ایمانخورروله د پااره اللله و اولا ک یرجونه رحمت الله دا کسان د چومید ساتی دو د رحمت الله تاال حجرت و ک نه س پاه یارجونه رحمت الله ج پاره یارجونه رحمت الله نو الله او غفورو رحم الله بخ کے میوربان د حجرت خواصل کی ترک توی لکا او یوزن منتقل تیدل بل تک لیکن پیستالا دی شریعت کی اخفل ملک و وطن د دین افاظت تفار اپنے خودل شریعی حجرت دی توی اخفل ملک وطن دین افاظت تفار پر خودل دا حجرت تے تو گناہ نا حجرتو کا گناہ پرگدا گناہ پرگدا یا کوم علاقه ته ولته غناونه داسې دي چاینه ته نشو بچی دي نو تعالی قبره کی دي صلی الله علیه و آله ارجونا رحمت الله والله غفور الرحیم الله بخون کې مې ربان دي چې مان راوړو هجرت وکاو jihad وکاو الله به یو بخی کنا نو سلورم قالون اغه یسلونک عن الخبر اول د انفاق بارے کې د پټال داسه جهاد بارا کې کټی علیکم القتال وهو کره لكم فرق کله شي د پتا سومنه جنگ وهو کره او دا بد کی پتا سومنه واسان تکرو شیا او کید شي چې بدګنه تاسو وشي وهو خیرل لكم او غوري تاسو د پاره څه مطلب دی جهاد د الله حکم دی سرګن خدا تاسو باندې بد لګي تبعه اغا دا ای طرف تن نمائی لکیگی چه دیکی کڑان دے دیکی زخمون دی دیکی تکلیف دے دیکی پریشانی دا تاسو من سرگن دا بد لگی لیکن که دیشی چه اوشه پتاسو بد لگی و دا تاسو پارغوری اغا بسته فتح براشی نو مالی غنیمت براشی کسن غلامان براشی وینزی براشی او خیر لکم او که دیشی چه اوشه پتاسو منی اغا خلگی ا تاسو لپاره بدی ترت جهاد دا وتا سو مغلوب شید کافر غلبہ براشي دوستانو مالونو به کافر تزي تاسو به کافر تکلیف رسي کافر واغالي به تاسو مغلوب ياي والله يعلم انتم لا تعلمون الله په دې تاسو په نه الله وي تاسو لپاره جهاد کې خیر دي خیر سه ده فتح به ملاويږي نو غريمت پملاويږي مالونو به ملاويږي نو وينځ به ملاويږي ملکونو به ملاويږي تسلط پهستاسو راځي غلببه به راځي دیر شو نه او که نه کو شرور لکوم نه دا ترک د جهاتته سپاره ب ده بیاسی چل, چل ودا چل و کېږيستااس نو معلو نځې مالی غمت پهځ خل ب بند راجی ځي کافر نه کا به په تااسمن مسللت کېږي نو داچ نو هغهیم قانونو دریم قانون هغه کتال په میاشت د عزت کی او دا سلورم قانون یا سلونا قانون الخمر والميسر استفوز کتانه په عبارت اشاره وکي کل د دې څنګه دي والمیسر په عبارت د جواره کې چې کول د دې څنګه عام ریواجو کنه متل تصرف اشاره او شlact دوامن جهاتو نه ذکر شو بیا چې انور په سورت نساء کې یو jihad ذکر شو او سورت مائده کې بټل مکمل دا غي من راغلا نو تاسو په اوري شراب حرام شی نو يسالونك ان تبوسكيان الخمر دي شراب مبارکي والميسر دي جواري مبارکي د عام ریواجو قل فيه ما اسم کبیرون تدعو ايا چې فدي کې اسم كبير ګنا غټ په دې کې غټ ګنا ده د دواړو استعمال کې غټ ګنا ده مفسرین لکی چه حضرت مر رضی اللہ وطلانو حضرت معاذ رضی اللہ وطلانو دا تپوس کرده نو جواب ارقضان میلاوشل فیهما اسمن کبیرون دیکی چه نو آغا گناہ دے دیر غڑ گناہ دے اسکلو کے ولی یو سڑے بدا دے نقصان دے پاکی د دا, دا عقل گڑ وڈشی دا رنگ دے خلخو بد نه گی سرګند د پیشاب کو کله پیشابو سره لبی کوین کله پیشابو مخه چې خپل دا د حقل د خراب شي که نه اسممون و منافع منافاف او الناس او عرض منفاتته لپاره د خلکو منف دی که نهمت لب د به شرا ګټه شي یا ار خوشحالی را یا طاقت را شي یا ستاچر غم ذاله شي او عرضی طور من اسا بدن تکڑیشی نو دیکی چینو دا منافی دیک لیکن گناہی غرط کنا او مای سرکی عرضی منافی دیک سمطلم مال را شی پاسانی سر را شی مال را گئے او دیر پاسانی سر را گئے تم مال دارش لی نو دیکی اسمون کبیر دے او دارنگی و الناس او فیدی دلپار دی خلق و عرضی وَإِسْمُهُمَا اَتْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا او دادی گناه چه دیکھت اغاق دیغین نقصان زیادت من نفعهما دی نفع دادی دواړو گناه زیادت کنم دادی دی, دی نفع نا نفع عرضی دادت او گناه دادی زیادت ولی شراب که نو استعقل وزائلشی نو استعقل دین با دین امور دی اغاق تین شکوله استعقل کارنه که نوز بلر نپاتی دبه چېون جنگ جگړې کوي نو غېمه بدله لا چې هغه خپل راضی اجاری ډوکړه نو دا اسړې وستا دښمن شي هغه وي دمان مال غټل راځي او ستا ريقي سره دنه داوا خپل نو جنگ جگړې ووم جاتي نو دینی نقصان هم دی دنیاوی نقصان هم دی و ایسمح ماک پرمن نفرہما او ګناث درې دواړو اقا ډېر کټه منتهما دی نه په دې دواړو نه ولى شرابو کچنو حدد او ميسره کې جنګوره دي کنه د دې د دې اشاره او څلګاړه دوړه جهتونې ذکر کړل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما دوړه جهتونہ ادات سورته نساء تاسو وګورئ سورته النساء تاريخ بیا چې نرا یو ذکر کړکی او بلو پریدي بل بل سورة النساء پنزمہ سپارا دلته دا خبره کہ یا ایو اللذین لا تقربو الصلاة وانتم سکارا لا تقربو الصلاة وانتم سکارا یو خبره ذکر کردی یو جہاد لا تقربو الصلاة وانتم سکارا تاسو بنشکی نو منظر تا منی ذکی گئی نوگا منفاتی ذکر نکر مذررتی ذکر او دا تس او من سپارا سورة مائدہ تاسو لگرواڑا شفاہی کی بے صرف مزارتون مزارتون دی منفعتون سر و ذکرن دی غوم و سفارہ بالکل اول مخشورون شفاہی کی بے صرف منفعتون مزارتون آیات نمبر نو یا ایو اللذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلا مرجتون من عمل الشیطان فجتنبوه العلتون تفلحون اول کی منفعتون مزارتون دوارو دوم کی چین نغا بیا خلا تا کر و صلات او ان تم سو دلته هم صرف چې مزارتونه مزارتونه انما الخمر والميسر شراب شو جواري شو ولن صابو او دا رنگ چې بندگی د بوتا غیر الله شلا ولا او حزمتونه معلومه او غش غش شلن رت سن من عمل شیطان فتنبهو ده نه ځان بچ کای وقال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر شيطان خو غوانی چې ساتو ما بین پیدا کيم پس كله د شراب او سارا شراب اوس کی ظاهر د جنگ جګړې بی بیا ځواري کوي نو سره وبې پتا مناسي چې زه یې پساو کړه مې نو زه بده کلا پساو مال وسنګ واپس کوم ذاګورق و يسدكم ذكر الله و ان الصلاه منکی تاسو دی اللہ ذکر ناوانی صلاتی دمانزنن فعلانتو منتہود اے منکی تاسو محسرین لکی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئے منشلو منگ منشلو ندل تا اللہ رب العزت وئی وئی صلونا وئی اسمو ہمان پارو من نفرهما نو شراب و بارکی حکم ہو لے گئے چو کمی معاشرہ کی جواری وی آگا معاشرہ کی اسلاحن را جی کمی معاشرہ اغه شراب وین اوغه معاشرکه اسلام نارازي نو دا قوانین د لپاره د اصلاح او معاشره او تدبیر د منزل انفاک نشته خلقت اغه لګینمري بدحال له پی نسنګ به اصلاح راشي دارنګه jihad بدګنی نسنګ به اصلاح راشي کفار او خلاف جنگ نه کوي نسنګ به اصلاح راشي شراب کې لګيایي جواره کې لګيایي نسنګ به اصلاح راشي وَيَسْهَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ؟ دعبال سوال تانا تفوز کہ ماذا يُنفِقُونَ؟ ششش دو خرج کی قل تورتو العف العف و غزیاتی مفسرین لکی ده اس مطلب ده ما فضلان حوائی جی کم اغای چی زیادی استاسو ده حاجتونو نگانا اغای خرج کا یا زنی ما سهلا و اسانی سرچک سالوی آسان بی تاتا آو تکلیف رانی شی که وی تا او اودارنګې تکلیف تا باندې رانی شي داخه خرج که یا ځین مفسرین وای هغه عفایته وی چې زیات وی ستاسو اهل او عیال د خرچینا شه القران رحمه الله دا مطلب نو وی ایوبل مطلب به وی دا مطلب نو که تاسو و اوریدل چې ستاسو ضرورت نه فالته وی وی خاډ او اهل عيال د ضرورت مزيات وک یا کوم چې آسان وتابه قامونه بوج نه راولي او خرج کا چې کوم څه تا خرج کې چې تاونه به پریشانی را نه وشتات د 200 روپے د تازر واره ورکلی یاره ما خود لسم پره نه خداان الله کریم پره نه خدا پریشانی راغلا حضرت یا تاسو ورکلی تا. نو دومره خرچه کوه چې تاونه بیا پریشانی نارাজি ا خرچه دیوځنه دته عفوي یا دومره خرج کا چې ستاسو اهل او عيال د ضرورت نه یو شی زیات کنه خرج کا داود ضرورت شی دی ورته او ته ضرورت شنه به په پریشاني یره ضرورت ته ما دا شی ولې ورته پریشاني لاغلا هرغه انفاق چې په تا پریشاني راولین هغه کار دا مطلب شه او قران به وی کول نو فزان د زیاتې کا اوې ذات کیږي نه ځان د زیاتې کا استا ضرورت نه نه زیاتی کله غون دی نه اول انسان چې دی کنه غل پار یلو علاقہ د مال میلاوشینو لبته غسانیا وصال هسه دی دوی دوی مشي او کدو میلاوشي دی دوی در مشي دلیل اخته خاور نه بغیر پسنډ کیږي دغه زیات کیږي نه د نور نور طلب کوي نو نه زیات کیه یعنی پزوردان نه زیات د الله پر نور کا ذالک یقین بیان الله لکم لایات لعلکم تتفکرون دا واضح بیانې الله رب العزت شي شي تاسو کا یاتون باندې د لپار کې تاسو فکر وکئ په دنیا او اخرت کې شي شي په دنیا او اخرت کې څه دنیا او اخرت کې اغه سوچو وکئ نو دنیا کې کوم څه پکاريږي اګه دنیا لپاره کوي اخرت لپاره کوم شپقاریګو ناګه اخرت لپاره کوي دانه کی صرف دنیا کې لګیا یا اخرت ته ایر کړ دې قران کې خدا وایي چې دنیا فکر بوم کوي خپل لیکن د اخرت بوم کوي کنه سيزونه داسې دي چې تاله دنیا کې پکاریږي ناګه حصول کوششونو کا سيزونه داسې دي تاله اخرت کې پکاریږي ناګه لپاره تیاریو کا یازي مفسرین وایي سوچو کا په دنیا کې کوم غوړه دې ناګه واخله اغه اخلاق کوم باکیده اغه اخلاق کوم غوره دی اغه اخلاق کوم فهمیده کوم ادنا دینه غپړیږم غاړو فکر وکم موازنه وکم چې کوم شي غوره دی اغه اخلاق کوم باکیده اغه اخلاق دامتلم څنګه په دنیا او اخرته د دنیا مورکې داخلیت او مورکې یا دنیا او اخرت کې غور او فکر وکم چې کوم بهتر دین وقو اخلاق اخرت بهتر دی کنا واللهیر تو خیرله الله لو کان یه تپوس ک تاانه پهباره د اتمانان نو ککس یمانان لباره کې تا تپوس کې نو دا بل قانون شو اصللا د معشری دباره ستا ملک ک چ نوستا کلی ک ستاعلاقه کې د ی يتم ل حظ د سا ل کېږي ستا بهڅنګه را شي لونا کا تاه کې یاته پهباره د اتمانانو ک قل اصلاح اللهم خیر تو ورتا و اسلام اللهم خیر اصلاح د دو غورلا خیر لټول د دوغه غور دي د دو خیر لټو کوم او معاملکه د دو خیر هغه کارو ککنه وینتو خالیتوهم فی اخوانکم او ک تاسو خپل مالونه گډوي د دو مالونه سره نو فی اخوانکم دا ستاسو دي وینتو خالیتوهم نو فی اخوانکم دا ستاسو دي سامال یتیم د سره پاتې دي د مال ده تو راي आवाज دې ته لا پخله کوو نو خرچه زیاته راځي لستنه یو دې دې مونږ به خرچه کوو بیا و تقسیم کو دا هو ټیک د غنا وله یوازې یو ته لا پخله کې ګو ناروغران پروژې او ډېر کسانو نارغزان پروژې اسان پروژې په دغنه دي ستارت چې دا مال زیا نه شینو پایخوانو کوم د ساسرونو د دوسره مال یوز کای والله یعلم المفسد من المصلیح الله تعالی معلوم دی غو انکار دی اصلاح كون کینا چې دا مال خلقی د د پاره چې دا د مال اوخري اقنان داغه د پاره سر نفوقی بچتوکي والله یعلم المفسد من المصلیح الله تعالی معلوم دی غو انکار دی مصلیحنا ولاو شالله ولانتکم او وختي الله تعالی نو مشقت کې به چولې وای تاسو تاسو به ویلو چې یتیم د خراس خاک جدا بندوبس وکای خپل مال سره چې هغه نشي کډوله مشقت په کې تاسو واچولې وای او حلاکت کې وب مبتلا شي وای لیکن دا ده چې الله آسان کړ تاسو مری ان الله زید حکیم یقینا الله ذرا ورزات کې حکمتونه والا و تاسو بیا مصیبت کې معاشیت کې مټلاشی و ان الله آسان کړ تاسو ته بل قانون شپغم ولا تنكه المشرکات حتى یؤمننا ان نکاح مکوې مشرکانو زنانو سره تدریچې ایمان راوړي ولی مشرکی سر زنانو دا نکاح کوو مشرک زنانو سره مستا اولاد به مشرکان کی کړه ساقور کې و شرک راوړي بی دینه زنانه سره هغه نکاح کوي نو کور کې بی دیني راولي دیندار زنانه سره نکاح کوي نو تا کور ته دین راشي نو علي سلام فرمایي چې زن خلق نه کاونه کې حسن دی وژنه زن نسب دی وژنه ازنه مال دی وژنه نو ته دین والا پسند کا دا حسن ته مګورا نسب ته مګورا مال ته مګورا دین ته وګورا اللہ دستہ لحسنہ تر و تازه کی نگولہ نبی علیہ السلام دعا کردہ فختر ذات الدین کم آغا دیندار دن آغا پسند کا ولی بیدین پسند که پسند که زاہیر دنگو محصیت کی مطلعی مطاو محصیت کی مطلع کی او احول آیال بمحصیت کی مطلع کی و لا تنگو المشرکات و نکامت که مشرکانو زنانو سلا حتای امینا تر دیچ ایمان راوڑی و علامتن و قام خویندا مؤمنات من دار خير من مشركات اغه غره دا مشرکه زنانانا ولو آجبتكم. اگر چه تعجب کیا چې تاسو لرا دیدی مشرکه حسن او جمال او مال یره دا مشرکه زنانانا دا د مال دیر د دی دان نسب کې خله دیر حسن خله لیکن بلغه ان قیدا خراب دا دا دن نه پليته دا انما مشركون نجسون نو هغه مجسی او پدیده سره ته څنګه کمن سبا خلق لشته کوي نو د عقیدت او د دینداري ته پوس لشته چې دې سره وسامان سورا زیو کوم نسب ولدا حسن جمال څنګه د مال سو مل ده دانو ته قیري څنګه د دیندار دو ک بيدیننه د دې تپوس لشته الله وی ولا او اجابت کوم اگر چه تعجب کيا چې تاسو لره د مشرک جنانا د دې مال او جمال او حسن وَلَا, تن، وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِكِينَا اَوَلُونَا آل خويندی پو نکاک مو ارکوه مشرکانو صدوتا حتی یو امنو تردید چه اگر این مومنان چی اگر او مشرک صدود اگر اقراللولتا وار کڑا خوردی وار کڑا ظاہر دا اگر پرشانه کی مطلع کر کڑا حتی یو امنو وَلَا عبد و مُؤمنون خیر من مشرکن غلام اماندار ورد مشرکنا وَلَوْا عَجَبَكُ اگر اگرچه تعجب کیا چې تاصل را مال و جمال دیا گو مشرک دی بلیغان دیر خشتا ډیر دی. مالدار دی لیکن عقیده خراب ده نو دن آغا غلام بیتر دی چه عقیده سمد سمد مال و سر نیشت دی دولت و سر دی لیکن عقیده سمد عمل سمد دی نو آغا غلام اگر دن, دن مالدار و حسندار سرین بیتر دی ځکه چا خیدا به حدودونو خرابوي کړه ولایکه یا دو نه ال نار وجه وي چې دوسره نکاو ولې منه دي مشرک زنه سره و نکا نه کوي مشرک سړی لبا خپل لور خور په نکا نه ور کوي ولې ولایکه دو نه ال نار داخل بليور طرف تا ولاو یا دو ال جنت الله بلي جنت طرف تا او مغفرت او مغفرت طرف تا په ژوندغه و یبین آیاته للناس لعلهم يتذكرون بعض آیاتن خلق الخلق دپاره د لپاره چې دود نسیت واخلی ولواځه خبره شل کنه اصلاح او معسیره د لپاره دا ضروری ده چې نکاونا مشرکان سره و نه کوي نن سبا خلق د دې سره لحاظ نه ساتي رشتہ کوي نو رشتہ تاسو څنګه سره کوي اخپل لور خور چاله ور کوي اخپل کورتا داې عقیده سره دا تپوس پوس نشته دار شي ته پوس وین دا ایمان او د عمل <سؤال> ته پوس نشي قران په دې باندې زور ورکړي اسلامي معاشره او که دې باندې عمل نه شي نو بیا کور کوروانی کنا دیو کور مروان دي بس جنگ جگړې دي یا خدا خلا خونې وبن کوروان شي یا دو یوول کې سمي لیکن دغه خواخس سره روان شي رونو خويند سره روان شي بایو پرزول جوړي نو قرآن خمخی نویل دی کنا چه تا اخفل کل سمائی کور سمائی د دی قوانین ومانی با عمل کئی کنا اطلس قیده اطلس خبری جو پایی کداو کنا اغا تا تا وضاحت سروی ولا تنکوه المشرکات نوشپا جم قانون پا دی کداو اول قانون انفاق درم قانون اغا دا جهاد درم و ما ست ده عزت کې د جنگ سلوورو د شراب او د جواره حکم پینځم اقا د یتیمانو او اسلا شپګم مشرکانو زنانو د نیکه نه ځان بچکول او د سړونو ځان بچکول د شپګم حکم شکان دي زه قانون دې هغه ملایدل زنانه او خپل سره په حالت تحیز کې بسرم معاشره خرابی گئی کنا خرضی خون یو بلنا نفرت پیدا کی او دارنگی معاشره ام خرابی گی سکا کنان خود پاکی دعوت ورکی او داہو گندگی دا چه خرضی منی بیماری راگ اللہ یا حیض کی دا یا نفاس کی او تو سره ملاوی سران سرم دا مند دا تو انتظار کوي نفاس کی دا چه نفاس ختم شي حیض کی دا چه حیض ختم شی گنا دا وی من بیماری راغله میاشتې بیماری ختم شي د بچی دی پیدایش بیماری راغله چې ختم شي علاوه سره ته ملایدي شي کورواله د دې نه راوا هغه مندا د دې سره معاشره خرابېږي هم معاشره اصلاح او د کور نکې کنه ستا کور خراب شي کنه د خځې در نفرت پیدا شي رسنګه پلیته کډید څړې نه خو بل قرآن قانون د دې خلاف کین نفرت په خامو خرابېږي له یو بل کډیرانه مینا محبت وی لیکن د قران خلاف چې کوم دیو نو نفرت پیدا کوي نو ځکه الله دا بیان کوي کنه ویسلونک ان المحریز او تانا تفوس کی ان المحریز د حج بارے کې نو یا ظرف زمان دی یا مکان دی چې حیظ زاده حیزه دامو استعمالولو لشو کنه یا په زمانه د حیز, حیز کې زنانه سره زمانه ده حيز کې زنانه سره يوجې کېدلو شو کنه نو پدې کې هو يهود او نصارا ډېر کميزاته کړو دا بالکل ته نه غفله دي خپلو سره ميل جوړ نسات ادا زنانه و دښنچو ګټ کېناست نو دا یې لاس نه فراخ سات او نو اوسره چې نه غ يوجې او چا بلکل چې د دې سره خیال نه ساتو مکمل تعلقات کوروالی پوری غواه بحالو نو چا بالکل کیناره کشیت نه کړو او چا سره پروا نه کول اسلام راغندو درمیان قانون راولګ شه نور میل جول خو هغه سیدی سواد زمانہ یوځه والی نه نور داغه لاس وروټه خوړی شي دارنګه غې سره کې نستې پاسې شي خبر یک یواز سملا دا تمام معاملات درستی سیوا د کوروالینا الله رب العزت وی ویسنونا کاتانا تپوس کی اغل بحیذ سیجه د حیز بارکه زید حیز چې دینه فی داغستے شو کنه زمانہ د حیز کی چې زنانن فی داغستے شوکن کنه قل تورته هوا آزاده وګندګی دا فاطذلن النساء فالمحیذ نو په ډړه ش زناناونه فلم حی زیای د ح کې یا زمانه د ح کې والله تق نه کېږ دو ته حورنا تر پې چېدو پاکې شي من کې دوته تر دی چې دو پاې شي ف داته پس هر کله چې دو خپ ک شي غصلو کې یا دمر وخت پلاړ شي چې کوم د م وخت کامل مکمل د ماذو پلاٹ شی یا غسل کی بهتر ده چې غسل کی وفاتو هن من حيث امرکم اللہ مراد لکوید د زنا نه وتا من حيث امرکم اللہ په هغه ترتیب او طریقې سره چې الله تاسو حکم کړی دی هغه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین یقینا الله مینا صافی توبه کوونکو سره امینا صافی ځان پاک ساتونکو سره ګره داغه عذاب ګندگی دا مطلب دا ده کطان د دې کې څه قصور شي نو توبه باسا ان الله يحب التوابين چې بالکل دغه زمانہ کې خزرتا کنارا کې شکرې او په طرف ته پاتشي نو به هم ټکنا دا او بالکل وسره یوځه پاتشي چې شینتا استناب نه کړي ځان نه بچ کړي نو به هم دا نو د دې دعا او خبره توبه وباسا ان الله يحب التوابين او اینه لپاره ځان پاک ساته و الله <ملا> مینا ساتي ځان پاک ساتونکو سره کنه ځان دې ګنګې نه پاک ساته هغه درې ورځې دې کسلې لسر ورځې او کسلې فرې دې کمی دي او زیات نو ته ځان دلته لگا نه بچو ساته نو الله و د شرمینه او کې کنه او يحب المتطهرين ځان پاک کان الله و تاسو سره مینا او کې ويحب المتطهرين او مینکه ځان پاک ساتونکو سره دي ذنابل قانون لنساؤكم حرص لكم فاتو حرصكم من ناشيتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين لنساؤكم قانون ده اغدا كراثل قويتانسو حرصكم نساؤكم زنانستاسو چه ده حرص لكم دا زهد کروانده استاسو ده فصل ساسو ده ولی اولاد دين پیدا کیهی څړي خزني نو داغه بچوم نه کړم زما کني داغه پیداواروم نه دارانې څړي خزني بيبي نه داغه بچوم نه دا غزيده کورون دي دفاتو هر سقم راتل کوي اقبل غفصلتان ناشیتم حکم او ترتیب او طریقه چې تاسو غواړی د کینداده اغاث ترتیب او طریقه تاسو خوخه اغا چې څنګه تاسو کاي لکن دا د چې ا ماحل بيوي وقدمو لئنفسکم او مخليو لګي لپاره د اعمال لپاره د فیده خپل لئنفسکم لپاره د خپل نیک اعمال یا چې نغه نیت په وخت جما کې یا طلب د نیک صالح اولاد الله رب العزتنا وقدمو لئنفسکم نور سه نیک اعمال وکي یا نیت وکي چې دفی ده د جمعما <سؤال> کوم بیبی سره یو ځ کېږم دواوللی یتتو کې او قلب دولله د سالی خو کې الله <سؤال> بل <سؤال> زت ناننو وقد د مان فچ کوم و تقللاکس او یېګل لا نهوالومن نه کوم لاکو هو تاسو مخ مخکېدون کوېغ اغسران نو به شرز ممن زیره وررک ممنانو ته دا سړی مومن دی که نه نه دا معلو مشلله جنانم لا फायदा غستلی خودیو طرفنا دوાળ طرفنا طرف طرفنا طرف نہ طرف ولی زادہ کروندې خو هغه یو طرف ته کنه چې القران رحمه اللهی جماعت یو پرویزی وی چې قران ته وی ان اشیتم تاسو څنګه خوخی دینه خو معلومیږي چې دوાળ لار استعمالول شي مشه القران ما وتوی دلته ټکه ده فاتو هر سکم راځي فصل خپلتا ان ناشیتم ان ناشیتم نو کتاس ورستو نه پیدای ورستو تراځو زید کروندې کستا اغاز یې ټیکتا کوم زه را ته پیدای نو فاتو هر س کوم ناشیتو هر کوم ویلی نو ستا هر س اغه یې نو به ټیکتم او کاغنی نو به حکم دادې فاتو هر س کوم زید کروندې او یود دونه دی داستعمال زه هم یو د دنیا دی دامن ده دا حدیث ک رازي حضرت ابو هرره رضی الله تعالی او فرمای من تا حازن او امراه في دبرها او کاهنن فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل الله على محمد دچ انکار وک دغه نه چې الله رب العالمین د ترالګله محمد صلی الله علیه وسلم نه فحس کی راغې حلال ګني یا چا نوبل طرف نه راغې اوبه حلال غني یا کاهن نجومي طرف طلاړ هغه خبر او کړه دې نو دا تصدیق کوي نو فقط کفر به ایمان صلی الله محمد دې نه معلومه دا اصله اس کوم ترتیب خدلې رسول الله کوم ترتیب خدلې عقل ٹھیک دی ځان نه ترتیبونه جوړول یا ځان نه مطلوبونه ادارنګ مانی او عقل هغه مندي د قران خلاف ته نو انا شتون ترتیب ترتیبو طریقه دا محل یو دی وقد د م په کو مقلله اویرې ال لا نهلهمو په نه کوم بللاکو او به شین مؤمنین دیز نه قانور چې د الله را بلزت ته نوم ببي زیتی کوئهګوره مشرې نه لک پډړه شاید دا پلیتی ده بیا وی د ځنانه حیز کې دا نو د نه پړه ش پلیتی ده بیا وی یو طرف نه پډه ش نو دلته وې ګوره دی الله نوم بيزتي مو کوي کنه داون ګنا ده ولا تجاول الله ورزت الایمانکم مگر دوی نوم دی الله تعالی د لپار د قسم ونخلو ورزان ڈالته وې جلال نوم چرغه ڈال مگر لپار د قسم ونخلو انت بر وروتتقوت تصلحوا بین الناس چ تاسو قسم وکای دی نه کای کول نه تقوا اختیارول نه سول کول په ما د خلقو کې چې قسم مې کړ دې دا کار ونکوم تخواه نه کوو او مابی د خلکو ک نه کوو انته بررو چه ت قو سل چې قسم دی لپاره وکئ چېمونږ به نیک نه کوو تقخوا به اختارو سله بند کوو مابی د خلکو کې والله او سمینام الله ریدون ک پ دی دا چې م کو که نه چې الله نلی او ډال جوړ کې دا کار ووالی نه ما قسم کرد دی نو د الله په نومې قسم کرد دی نو د کار نه نو ده وی کړي ام صلى الله عليه وسلم فرمایي چې قسم وک ادو قتل چکم شنه ما قسم کړه دې دو قتل چې مې ما چې کوم قسم کړه دې اغه نه د بل خبره به تر نو دې دې قسم کفاره ورکی ابهتر خبره دیو کی قسم باندې کفاره ورکی ابهتر خبره وکی دین و دې ځان بچ کی د قسم کړه مزب نه کوما نو دا غلط خبره ده روزه مننه دا غلط خبره ده دے و داخ خپل قسم پرې غدين دی ولې دینه دا بل خبره به تر ده کنه دا پلاستر خبره نه کوم مور سلام خبره نه کوم روح سلام خبره نه کوم دا دینه قسم کړره دے داخ خپل قسم مات کی دا غید کفاره ور کی ز کدا ګنا زیاد پک نه والله سمېونه لي لا یو اخذکم الله بالله وفي ايمانکم ولكن يغفر لكم ما كسوت قلوبكم والله غفور حليم عام طور من هغه دریې قسم دی یو ته یمین اللغو وي حضرت عاشر رضی الله تعالی عنها اروي یمین اللغو ستوي قول الانسان لا والله بلا والله نو سره عادت شه دي ساری خبرې کوي لا والله بلا والله دا عادت تلک قصد او اراده نیوی بس خلیمونه دغه خبره راضیه ک قول الانسان بغیر دعظم او قصد ارادینه دغه خبره او جی لکن سبعهم خلقي قسم په خودی قسم په خودی په مخه لگی اي نو دیتو لکی کی یمین الغو او دهم چن یمین الغو کړي چوتن وي قسمو کدا فرانکي دي او دده مکمل اعتماد یقین دغه چرافلان که ده او این خط کچین آغا بلسو کی قوم جمین لغوا ده یو تن قسمو کو پیو خبر بانده او دیوی چیز پدی که رشتنه ما لکوی دا فلان که ده او دی قسمو کی چرافلان که ده او دده عظم قصرون دقی دا ده دانا چه پجمه من یوو یا پزریک بلا ده تلل نوغا د چې قسم کړ دغ خلاف وقت دام ی یمینی لغ دیی د یمینی مناقه ی منقد دیته و چې را کې زمانې باره کې قسمو وکې د سار ب کار کوم یا بن کوم د خلافوکوو کفه ده یا به پره کوي او کار ب نه کوي دثار بازار تزم قسم ک دی بژ کل لا نړ م کفاه بور کوئ جي د اییننی منقده ایا دا یمین غموس یمین غموس دته وی چې وښیمه قسم اخرې خلاف ته حقیقت نه په پروند بازار تنوم ته پکینه دتلی دا کار مانو د کڑے پکینه د کڑے دا یمین غموس ده د دې حکم کفاره توبه او استغفار ده د غټ گناه ده یمین منقده کې خلافو کو نو دغه کفاره غمر السراشی سوره مایدې کې دیره غړهمهزادولدي کې نو دریک روجې نسل دل دي یاله مسکانوتهخوررا کوررکل دي د ی مینو مقد کفاین نه وخلا شي ی میې لغ و کې چېغس شته او دلته د ی میې لغو تکه ده لا ی اخذو او د مناقه لا ی اخک الله بللهغوی ایمان کوم نه الله تاسوو بل لغوی في ایمانې کوم پهه برا دی په سمون ستاسو تاله یا ایضا فلان کې ده اوستا مکمل اعتماد دغې ده دا فلان کې ده او بیا غني مو داون زمين لهغه کې ده په دې کې مؤخذه نشته ولاته یو اخزکم بما كسوت قلوبکم لیکن تاسو مؤاخزه کوي فا قسم من چې قسم کړ دې پاګي زونو تاسو زړه کې تاسو قسم کړ دې نو واخله پاګي د کنه قسم تاسو په سارو بازار تنظم بیلاره اوس مؤاخذه ده په حانث له نوسبه کفاره ورکړي و دروغه دې قسم کړه دې چې خبره حقيقت کې او شانتي وه آتابل شانته قسم وکړه نو په دې مؤاخذه کنه دا ګناه دې ګناي کبیره دی و دروغه من قسم کول ګناي کبیره دې والله غفور حليم الله بخون کې دې صبرناک پوري انتقام ناخلي بل قانون دې الٰه الٰه قسمو ته قسم وکړه د خځه نه ځما دې تننځ ځکېګم یو مې آشتو مې آشتین دا اعلان ده اعلان چې هغه سلور مې آشتې قسم وکړ تر یو تن قسم وکړه د خزنه د ننځ ځکېدو چې د خپل خزنه ننځ ځکېګم نو ک سلور مې آشته د نېځ نشو نو یو طلاق باين پراغه دا شله ا کژالور میاشتو ک دنه دنه د رجوکره د قسم کفاره به ور کیو خځونه طلاق را نغل ذلذینا لپاردا کسان یوئلون من نسایهم چې قسم کې کې د نه نېځ کې دوه من نسایهم دخل زنانو نا دخل زنانو نه قسمو کو چې دوه د تننهځ کېګ او طلاق بو سربا انتظار دے سلور انتظار بکې سلور میاشتې پایندفاع پس دورو جوکړه نو فضل الله غفور رحیم پس یقینا الله بخون کې مې روان دي رجو اکړه چهر قسم کړو خو تر دېش کولی په دې رجو اکړه خبره ختم شو یمین کفاره ور کی خدع طلاق لا شو او رجو نکړه سلور مې اس کې لاړې یمین کفاره خو پران اغلا البته خدمنه طلاق كدو و اينا ازم المطلقات دو قص اراده ت طلاق کړې نو في الله سميعون عليهم يقرن الله رضه كه بوده والمطلقات ويتربسن بانفسهن ثلاثه قولو هغه طلاق کړې شي زنانه انتظار بكي فبارد نفس نو خپل کې ثلاثه قرو در هيزا او زنانه له طلاق مله وشول دا حامل نه دا د دې خټه کې بچي نشته او خاون دله طلاق ور نو دا دا 3000 درې بیماري انتظار کوي کله چې درې خېزه مکمل شول دا بل زواده کول شي دا به د خوند خلاص شله اېدت کې دنه بل زواده کول دا حرام دی من دي شرعن اېدت ختم شو درې خېزه مکمل شول دا به بل زواده کول شي د خوند داخلا شو او که خېټه وني بچي دي نو چھو بچے نئی پیدا شے نو دا د خوان نہ نخلا سی کی بل د وادهن شکولن وال متلقات او طلاق کڑے شو زنانا یا تر بس نا انتظار بکي بیان فو ذہن نا فبارد نفس نو خپلو کې سلاست اقرو هغه دری حیض کا حاملې نیو دری حیض وتر کې او بدجی اوس دې زنانا ته دا حکم دی چې بچي اخته کې دن نه دینو بل چاته خو پته نه لګي کړه دې خد ته پته لګي ادا وي زمو اخته کې بچي نشته و ولیکو زه وینا کوم چې بچي شته دې و بچي پیدای شکور نهسته دا وګرنه ده عقل کی پیدا کیږي او یونين کې کی پیدا کیږي او نہ مست کې پیدا کیږي دمر مزبه نهسته لہذا درې خې زتېر شلل او خپل زدا ماامله پټکم آل د بچي ونه ومه نو زمایدت بزرتی رشي او کزا الوه ما نبهه بچی پیدائش پورې ناشته الله وی ولا یحل لهن حلال ندی ند د زنانو لپاره ان یکتم ناج فټو ساتي ماغ بچی خلاق الله فی رحمهم هاغه څه پیداکړه د الله تعالی ددو په رحمنو کې ددو په خېټو کې ددو خېټو کې بچی بچی دي داوا پټی نه ان قلنا یؤمننا بالله والیوم الاخر ک ددو ایمان په الله پروځ اخرت نو دو دوبدا ਕਰਨ کي الله وي وبعولتهن حق بردهن خواندان د دو چې لیک حق بردهن غزيات حق داران دي بردهن د دو په پسې منی تیر ځاله کا پدې عدت کې دننا طلاق ور کړې د ایدت نه تیرشه ایدت کې دننا, دننا دو چې نو اورو کوي نو دو حق داران دي کنه حق بردهن دا خدام نه غواړي بیا هم چې نغړو جوکول شي اناره دوه اصلاحا کدو اراده کړی د جوړخ د دواله رضای نو سره حق بردهنه جات حقدار دی او که رازان نیک نو سره صرف حقدار دی نو سره حق زیات ته سره اعداد کیوی چې ما روجو کړه اوس دغه قول لا اعتبار دی دا خدام اوس بل غړې نشیتلی او مدابل نکاح کول شي الله رب العزه او و بولتهن حق بردهن په ذالک خوندان د دو حق داران دي ډير حق داران دي د دو په واپس کولو باندې په ذالک پيدت کدن نه جنه فتول کې دایدت تیر شو بیا خوندان د رجوع حق نشته بیت تجديد نکاح د طلاق باينوي او تجديد نکاح کې به د خزر رضا شرط تا یا به نکاح نه و کای کاو سره کای نو ټیکتا کړي نو یوم ټیکتا اویدات کې هو دان دان سړی روجو کړه خپل اختیار نشتا او تجدید دی نکاح کې خپل اختیار دی چې هغه دنه کوم د سر نکاح به دې نشکولې نارادو اصلاح اصلاحات ولهن مسل لذ علی نبی المعروف ولهن د زنانو د پاره حق حقوق دي پدې خوندان زنانو د پاره مسل لذی علیہنا پښان دی اغه چې په دوه دي خوندانو لهونه د دوه حقوق دی په خوندانو لهونه د دوه حقوق په خوندانو مسل لذی پښان دی اغه علیہنا چې په دوه دي خوندانو دا چې صرف حق دی په خاځمانه ا دې خځه هیڅ حقشته ده ګره کور اوس یې دا د خزه حق دی رټه دا د خزه حق دی د دستور مطابق کپڑا د وس مطابق کپڑا خوراک دا د خزه حق دی دا مخون ورکي دا څکور چې دا په خپل جون تیرول شي سامان خديشي دا د خزه حق دی خزه مال کور راکا پاتې کې دولانو خون ورکي هغه مال رټه راکا نو خون ورکي هغه مال کپڑے راکا نو خون ورکي دا حقوق دي کنه خواندان وبنین مثل الذي عليه النبي بالمعروف وللرجال اداں او دای په نکاح غسیړه دغې شری ضرورت نه پورا کای اداں جه دغې خواهش نه پورا کای بیا هم دغې حق شته کنه ته تا حق جماعت ورته وي دا د خځو حق وین ولل رجاله علیهن درجه حقوق خو دا ور وشتهي چې خوانو حق شته په خځه باندې د خځو حق شته په خوان باندې لیکن د دوړو کې فضیلت هغه سړی ته حاصل لې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ک الله رب العزت نه الیاوه بل چا تشیده رواوي نو ماواز زنانو ته لوچ خپل خوندان تشیده کوي خوندوم را حق دې وللرجال لفارد النارين وعليهن بدق الزنانه من الدرجة انفضلت ولا والده والله عزيز حكيم اللح ضرور ذات حكمتنا على تواهز ما خزماني زور رسي عذاب خزماني ضرور ما اعيطا تكلفنا واركي اغبا رشانة كي دعي حق نپور حق نادا كي تواهز ضرور ما دا سنشي كولي نا تامن يوبل ضرورش ته والله عزيز اللح ضرور ذات حکیم حکمتونه والا دېک حکمتونه دې چې هغه اسلام ما تخط کړ دا مالک کړ هغه مملوکا کړ دا او دا رنګ چې هغه من کو حق کړ نو دې کو حکمت ته کنه دې استا اړتلاو امتحان دې دا بل چې نغه یو لسم قانون وکاول قانون سی شو هغه دا چې انفاق انفاق فی سبیل الله دریم قانون د جهاد، قلت علیکم القتال، دریم قانون غد جنگ په معاش د عزت کی یا سلونه کان اشار الحرام، سلورم قانون غد خمر او د میثری، د شراب او د جواری تفوس سلونه کان د الخمر والمیسر، او پینزم قانون غد یتیمانان مبارکه، یا سلونه کان د یتاما، نا یا سلونه ک آن ماده انفقون او پرزم قانون د اعتمانا مبارکه دغه اصلاح مبارکه شپغم قانون اغه د نکاد مشرکات و ولا تنكحل مشرکات حتا یومننا ووم قانون اغا حالت حیز کی ځان پډډکول د زنانو نه فاطمه النساء فی المحیض اتم قانون اغه یو طرف د زنانو استعمال او الفات حرثکمن ناشیتم نههم قانون د الله نوم نه ډال نه جوړول سمونه کوي داچ نهو لسم قانون احکام دی ایله کله تا قسم وو چې زه خ ته ننیدي کېږم اوس به خیال ساتې یا به قسم پره کوي خ به د لاړی شي یا به قسم معئ کافاارور کوي خض به د پاتې شي نو دا لسم قانونو یو لسم قانون حکم د طلاق رجیو ررجو د مغلذ او دغه دت دا یو لسم قانون چې طلاق هغه د ریقس ما مشهور دی یو د طلاق رجی چې سری الفا او سرو ينت طالقون او مطلقه و طلقت کی سری الفا او سرو طلاق ور یو یا د لفظ د طلاق وی نو د دی طلاق د طلاق رجی وي حکم د عادت کی دنه تر رجوع کی خبره ختمه ده اګه چې اې د ډېر شو نو بیا طلاق باين او اقا شو اوبه تجديد نکاه نه بغیر نه کیږي یو طلاق باين دي چې د سری الفا او سره و سزايد تلتی یا کنايات سره طلاق ورکه نو بیا باين شل کنايات سره طلاق ورکه او نیت طلاق وي نو بیا باين شل هغه کې به رجوع باينو کې رجوع موجو نه بیا هغه کې تجديد نکاه ده که خزه خوښ شو قیدت قدم نه کوي او قیدت نه بار کوي خو رازاده خځه پکې شرطته نو دا باینده مغلذ دي ته وي د تلاق ورکل جدا جدا ورکل له په یو ځل نو دا خځه مغلزه شو دي سره ونرجو کول شي نو تجدید دی نکاح کول شي سو په لچ دی بل دې نکاح نه کړي الته چنجا خوان مړشي بیا خپل مرزې منه هغه طلاق کی بیدت تیر شي بیا د زنانا د رونبه خوند سره بیا نکاح کینو کول شي نو رجوع او تجدید دینکا سره نه کیږي بل جمه نکاح کیږي نو پسبدا د رونبه خوند لپاره به حلاليږي نو دی دیروکو کې داغه حکم اتلاقم رتانی طلاق ری جتی دینو اغا دوځه فهم سا به معروفین دغه نرستو به یې سره ول دی به معروفین خوستا طریق سره چې رجوع ورته وکي یره طلاق ور کړل یو طلاق ور کړل دو ور کړل یره دا, دا خو دې پر او بیا به وځونه کوم مدونه خو ګراندي خلکو چې دا طلاق دی نو مال او بیا سو خدنه راکې نو رضا رجوع کوم نو فینسا کوم به معروفن اساره ولدی به معروفن په خسته طریقه سره چې رجودا او تصریحون یا پر خدلې به احسان په خسته طریقه سره چې ته رجوع نه کوي جدت پتیر چې لاړه وشکنه ها تنګول بن کایلا کا واللاله حدوله کوم خلال نهدي تا دپاره خووندانو ان تا خدو چې تاسو واخلی مما دغېدونونا تو مو نه شه چې تااس ورک کې دوته سیشیته دو ته ورک دی تعلااقې له اون ورکلما او شماال ورکل د غ نو په اخلی نه عام مفیرین ل کې قړه نوم د معلومیږي چې نه چااکې ښې طرله نو بیا هغې نهکه شماال نو خیر دي. تک دې آیات کې مداوی سرګند الله او فلات جناحهما فی مختدت به نو نشته غنا پدې دوارو منه چې خذا فدیه ور کوي او سړی اخلي هیڅ غنا نشته ناچکی طرف نه لا او بیا چې هغه وې ماله طلاق را کا هم دا طلاقم غوړي سړی ورته دومره پیسې را طلاق الا مالین دغه ترتیب کوي خولي ترتیب کوي نو که حون دا پیسي واخلي نو دا غستل د لپاره منه نه دي فلا جنا عليهما پدې دوړو منی ګنا نيشته خذا پیسي ور کوي اخلی اخلي کله چې ناचाकी دوړو طرف نه یا یاد خذ طرف نه دا او که دا صرف سړي طرف نه ناचाकी دا متا صد صدوره نصا څلورم سفار الله ګرواله سورت النساء سوره مصفره کله چې دا سوره مصفره ختميږي آیات نمبر 20 وای نارتم استبدال زوج مکان زوج نوات تم احداهن نقن طارا فلا تاخذوا من شيء ک تاسو غواړی چې بددل کوئ یو ب په بله را والی اتاس ووررکي یو د دوته قه ډیرمال د فلاته خو دو می نوشي اوې طببت لئ که نه ناچاکې طرف نه ده ناچ کې دخواون طرف نه نو ځ نه او بیا مال اخلی دغې به پرېدي اگر چړه ډیر مال وور او که ناچ کې طرف نه یا دواړو طرف نه نو مال ماللهغستی شي ک حالت نشتا او یات یوزنارغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا فلانکه صحابی تر ثابت بن قیس د ایمان او د نور کردار معاملات مبارک دي اسنو لیکن زه الله نه علیکم جماعت سره انتہائی بغض نفرت ته اغه نه چیت زچون ګننګار شم پدې کې نبی علیہ السلام ورته چته د علاش یو واپس ورکې چې تا چې کوم مال تنه د غوی او زما زیاتون ورکم نبی الله سلام زیات تو حاجت نشته هغه بار چې کوم غستې د هغه واپس کړو چې طرف ته دې غره طرف مال او اخلا د طلاق ورکم ما هغه ولا طلاق ورکړل نه پیسې غستې شي تا طرف نو بیا خلاص تا خصې نو شي یو نقصانو ستا دی او بلله غې نه پیسسیو اخلي نو دا بیاټیک نه ده فلا جونا حالی ما نو دلته ال لاه بل جی والله ی حلدو ل من تا خصې ماته مون نه شي الله اف یقیمه خود الله حالان لدي تا او دپاره چې واخلی تاسو ما نه چې تاسو غه ورکړي شي الله انیاف الله یقيمه خود الله یریګه دا داړه خدا خون چې قائم منی کې پوری د الله احکام چې متعلق په نکاح سره حدود الله نو مراد د احکام دی نکاح دی فاین خفتوم که تاسو یریږئ الله یقيما حدود الله دا ورساوته وي چې دوبه قائم منی کې پوری د الله تعالی څه مطلب پوره بلي کې هغه احکام چې متعلق په نکاح سره فلاں جناح علیهما ایس ګناح نشته په دې دواره باندې په مفتدت پاګه څوک ورکول د امالکی تفیدور کې پاګه سره د ځنانا تل که حدود الله نه پلي د الله تعالی به فلا تطدوها وتجاوز مکوې د دینا ومن يتعدى حدود الله او کسان دو چا چې تجاوز وکړ د الله تعالی نه نو فؤلاء هم الظالمون دا کساندو دي ظالمان وین تلقهم دین نه غدريم قسم د طلاق دا هیته طلاق کی مغلظ وي طلاق ثلاثه ورتوي درې طلاق تلاق فاول ورکول کول نو د پکار کها مخه یوتن یو طلاق دی ورکی بیا مجبورہ شونو دو طلاق دی ورکی دره طلاق دی ور و و نو ورکی ا پختو مطلب وی چې په ګډه منی کیګنو ضرورت حاجت نشتا تخز پری دین یو طلاق منی پر خوده یو طلاق دت تیر تیرشی دا باین اسله نوزیدی نو چې دا خزه لاړ شي نو خزه په یو طلاق منی جدا کیږي نو دوه دریو ته سهاحت ته مکودا سي ا کو ور ديكلو نو حکوم ادا ده فین طلاقها قص کده طلاق ور کده خذ تا درم طلاق فین طلاقها کده طلاق کڑک او درم طلاق مده فلا تحل له من بعد وحلال حلال نه ده ده پارا من بعد او درم طلاق نا حتا تن کہ حزو جن غیره ترذی پوری چی نکاح کے خون بل سرا اگے سرا یو جمشی تنکه ها زوج جن دو ټیک دي او تبو معنا کی دوړه ټیکراواله چې نکاح او یو زشي بل خوند سره نو مبدي زه فقط نکاح سره هم نكيږي چې تو نکاح سره وتاړې او بیا هغه ولا طلاق ورکیو بیا او بل خوند سره نکاح کوي نو دا ټیک نه ده صرف نکاح سره نكيږي زوج جن وسره دی نو ته زوج جن نکاح اتنکه ها وتی ځکه عام مفسرین علما داوي دا نکاح چې د حقیقت په وته کې او مجاز د پاکت کې ځنه د لفظ مشترک وي دا د حقیقت ته رتن که حن مراد وته او زوج مراد به نکاح شي تر دې پورې چې زوج نکاح کی بلو. او کې هغه سره خوند بل او یو دې فین طلاق او کدي زنانه له طلاق ورکړل دریم طلاق فلا تحل له تو حلال نه دي دغ من بعد رسول دینه حتا تنکه حضو جن غیره ترذی پوری چی دا نکاو کې خوان بل سرا او یو شی و سرا فین طلاق او که د دی دم خوان به دا طلاق کړه نو فلا د جناح علیهما مشتده د رنبو داړو منی ایا تراجا یو ذ شی دا دواړه ان ظن ایا تراجا رجوع کوبل تسمت لا پاکی نکاسرا ان ظن کدا فی گمان وی ان یکما حدود الله چ پوره دو احکام د الله تعالی چې متعلق په نکاح سره فاین طلقا کې دا مراد دی لکن درم طلاق, درم طلاق. او دیم خون مرادي فاین طلقا کې وړمبیا چیرې نو دې کې طلاق ته اول خون مرادي لیکن دی. دیم طلاق په فاین طلقا او فاین طلقا دې کې دیم خون طلاق مرادي چې دیم خون ولا طلاق ورکی نو فلا دونه عليهما بیرنبي دواړو باندې دورو جوګه او بلته پر نکاح سره ایا تلاجه فقط کول نه ده عقد نکاح سره بیا یو بلته واپس کیږي ان جن نا یقيما حدود الله وتلکه حدود الله يبينها للقوم عالمون دا پوری د الله تعالی دی بایانه یا قوم د پاره چليک پويږي فاذا طلقتم النساء او کله چې تاسو طلاق ور کوي زنانه وتا فبلغنا لهن للنزديش متي خپلتا فبلغنا دتا پوره مراد دې چې هغه نیټه مزديشي اورث پاتې ده د ورزه پاتې دې کولی نیټه ختم شو لوځه خوردو نشته فایده تلقتم النساء وایذا تلقتم النساء تلق نو کله چې تاسو تلاق ورکه زنانه اوتا یو تلاق دو تلاقا فبلغنا لهن نا نو هغه مزديشي نیټه خپلتا چې غیر نیټه ختم کی اورث پاتې ده یا ذورازین فهم سکو نا بمعروفن اشاره کې دولرا بمعروف په خسته طریق سره د دستور مطابق کی رجوع او توکای سر او سرحهونه به معروفین یا پردای په خسته طریق سره چغو کوم مہر دی دیو کوم حق غور تورکای زکه زنان سره یو زیشی یا به ولا طلاق ورکن ټول مہر ورکای یو زیشو سره کورواله وک غیر نرستو طلاق ورکای نو دی حق دی ټول مہر بوله ورکای طالب پر څ دې اړیم مہر ته اشاره کوي او که صرف نکاح کړ دې صرف نکاح کړ دې یو زېشه او سرنه ده او بیا ول طلاق ور پقبل الدخول طلاق قبل الدخول کې ورتوي نو بیا نیم مہر باور کوي مہر به نشته نیم مہر دې او سرحه هو النبی معروفن فدایکم حق مہر دې هغه ور تور یا یا تانکم متعه وی ده یا استحبابي دا هغه به ورته ورکې جوړه جامهخوااکسی ولاتون چې کوهم نه او می سااره و دولارره زیرارن لپاره د ضرر رسولو ل تاتهک چې تاسو زیاته وک کې په دومنې من یا فال ذلكکه او چا چې او دا کار د فقط دله ب نفسه ښ ایثاره بیا خلکوته و ما اوس سم کار ما ساهکر ده څو کې ر بس کینول میرم نتوای چے ما غی سره زیاته کو نہ فقط ذل و نفسہ د زیاته کو ځان خپل سره اومیه فال ذالیکا سم مطلب زنان ایثار کړکور کی طلاق کړی ده ابان پرې دی چابل د نکاح کی نه خزا کین او نه پرې دی ظلم کی پی ودای قض کے دا ظلم د فزان منی خدمه د عمر ظلم نه دی لکه دا چې فزان منی ظلم دی مي مي و ميا فذالكا او چا چوک د اداکار چې زرر دफारه اشاره کړا نو د ځان سره دیاته وک الله وايي زرر دफारه می سار وا ولات تم سکو هن زراره می سار وايي دولرک دफार ضرر رسولو او تی ساراي او تاخدی الله حکم سره ټوکی وکړي ولات تخزو آیات الله حزوا مکو ود الله یا تون سره ټوکی الله یا تون سره ټوکی مکو الله وايي می سار وا دफार ضرر رسولو او تی ساراي توره د الله قانون سره ټوکې کوي وزګرو نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت الله تعالی چه پتاسمونه ده نعمت الله که اسلام د الله احکام در تراولې ګل ګوره نکاح د نعمت ته کنه وزګرو نعمت الله علیکم حیوانات وبشان دغه سر دا وخوا اګه یو ترتیب جوړ ک نکاح جوړ ک د کور نظم او জব্দ له جوړ ک ادارنګ اسلامي د الله راولېګ احکام د الله راولېګ سارو پښان خو د ون نه تیرې کنه وذكرونه نعمت الله دغه کنه نعمت الله تعالی علیکم چه فتا سونه دی او مان علیکم منل کتابه او چرې لیکل تا ستا منل کتابه دي کتاب نه ولا حکمت او د حکمت نه قران راولېل حدیث راولېل قوانين راولېل یا ایجو کوم به نشت کېتا سپاړې سره پتاولېږي دا وانه نصيحت غو بده کتاب نه او د حدیث نه او غو د بیان د احکام وبې شیبنی ته ته شیکه ای یایو کوم به اور پرسی الله او تق الله وی رګد الله او علم پوشه ان الله به کل شی نلیم یا فنن الله رب العزت په هر شین منې پوځه نو د دې دا قانون ذکر شو د طلاق رجیو او داو یو لسم قانون یو لسم قانون دا رج طلاق رجید حکم او نه غ طلاق مغل دهغې حکم ب پهې کې چې کوم زیاتی کو دغې نهه ولاتون چې کوو نه جررال ل الله حکم د واللا ت تخصو آات الله حضو ووز کون یا مطلله اعلیکم داکام را و لږل نه دیزنه چې دغی سره مطلق یا بله خبره مخکنی آيات کې خبره دا شوه چې ضرر دپارهوننی ساارئ فامسيكوهن بامروفن زرر دफारونی سارای وکلا چې د یدت تنیز دې شو نو, نو فهم صاحب کوم بامروفن او تصریحهم به احسان لیکن شرط ولا دعوا ولا تمسيكوهن زراره لتا تدو دی آیات کی ور پښیخ چې د دې یا یو قسم لګټه تمدا خلاصه دی کې داوی چې کلا یی چې نیټه نو دې دو بیا متنګوی کنا اوس دو بل د نک کوي او که د زړو خووندانو سره کوي دو برې خبره ده چې ت ځان سره اار ن تاې اجازت دی فام چې کو نه او او سری خو نه لیکن معرووفین ځکن کله چې ټپ پوشتله نو خلات عزلو نه اوس بل خوکم راغی بیا دا نهتنګئ چې دو نقاو ک نرو خووندانو سره یا خپ چې ړو خووندانو سره بیتا مل پابندی دا چې دا وزنه تنگام به خلقو ریواج دی چې به تن نه کنه چې ته دغه سړی صرف دوباره به نکانه کوي یاد دې زی علاقه کوي ګوره ته کوي غازت الله ط طلاقوم لیکن فلان کی فلان کی فلان کی صرفه هغه ته نکانه کوي نو ظاهر دا پاګمه نه پامندیا نه و یو زه خوخي ا دې نه دلته و نکانه کوي بیتا خو له طلاق ور کړ دی عصمتنګ ودا حدیث کی راضی یو صحابی معقل بن یسر رضی الله تعالی نو دیغنم هغه خپل خور په نکاح ورکړ سړی طلاق کړ طلاق نو ورست هغه به پیغمبر شو، څنګه نور خلقو پیغامونه راولېګل نو هغه وسره پیغام راولېګل چې دوی دوباره پیغام رالګم دا خپل خور چې هغه مال راک په نکاح کې هغه قسم وکړه چې ته د دې په نکاح باندې من کړه وی او دا رنگه ما تعالی دارا کړیوم اته د دې بيجتیو کړه طلاق کړه پر چرته دا طلاق نکاح نه را کوم نو دغه ميلان هم د دې طرف ته اداخذ چې کومه طلاق شي و به مو غختل څو اوس نیو باش نه کوم دغه جوړ خده د دې دوړو ميلان راغې رکاوټ غور مرز کې جوړ شر چې ځاخه ولا خور طلاق نه را کوم نو مفسرین وې دایته راغل چې ته بداسونه کوي فخپل ایشارة کې او ضرر ورتر سهي ولا تاسو کو نه ضرر الی تا ته دو او داسې هم نه کوي چاغه کوم لیکه نکاح کول غواړي الته نه من کوي او ضرر ورتر سهي نو دا هم نه کوي نو دا ورو خبره مې پامندې ولا کېده و اذا تلقتم النساء او کلت تا سو طلاق کوي زنان فبلغ اجلهن نو اورشي او نه ټې خپلې یعنی عده ته پوره شي غوړم بلغن نه دلته مبارک بلغن نه هغ نه روستتو حکم بدلو فامسی کو هم وی هلته داو چې کله نیټ نزدي شي دت ختم نی بلکې ختمدو ته نزې دی نفام چې کو نه مطلب دا چې ختم شوي دی فلاته زلونا نو متدو له ممنه دو لران کنا واوجنا چې دو نقاو کې خاوندانو خپلو سره سمت ل د ین کاحنا واجه نه پیدوار دما اولو سره چې کومځ کې دو نکاې او د دو شکل ک بیا مو ف سرین وي زیړهخواوندانو سره ین کنه چېدوننی کاو کې واجه نه خپله خووندانو سره زړ خوون دغه طلا پر ک او بیا سره نقا کېط ممن نه کوه که نه ه ه بینهم بالمعروف همبل معروف کله چږ د دو راځ من په ماین ددو کې جوړ راضا خواښه را شي بینو په مابیین کې بل د دور مطابق کیرمون د دغلې شو د ه زم بیا دا سنا چاک کومخواون ز بیا داسې نور کوم او راضا شل نو ممنه کوله کا یواازو به من کانه من کوم یمننو بالله ووملخریر د حکم کې تاته پ سره نید ک تاته پې چاته من کوم یوواو بهی وااضو نسید ککیږي په سره چاته من کانه من کوم یو مننوله والو اگر چاہتا چی دیتا سنا چی دیگئی ایمان د پا اللہ پر از آخرت نواغل پارا در دوار آیتون را غلالب بر آیات را گئے اگر توی یعیزو کم بی ہی چا دی اللہ احکام دی یعیزو کم بی ہی عدلتا یعنو بی ہی من کان من کم یؤمن باللہ والیوم الاخر دینا معلوم داشلا کہ اللہ رب العزت احکام و نبا فیدا غصر اخلی نسیت آغا سره اخلی چې پاږي کې ایمان د کنه منکا منکم يؤمن بالله واليوم الاخر ذالکم از قالکم وطهر از قالکم زیات زیات ثواب د توصل په دی کې اخرت اعتبار سلام یا چې نغاس سبب دی د ترقې د دنیا یا از قالکم وطهر د تحصیل زیات پاکي سبب دی څه چې تا دغه ځنا یبل سره نقا وکړ دې بدنا نه او پااتې شي که نه ااک هر ازت دګونه او که پاکې د بد نه نه او پات شي غ دو دوه زمانه ښ دخواون پاتېشيدي بل د نقا وشي بیا به اون دو یبل سره تعلقات وي او دارنې زور نظر سره به یوبل ته ګوري نو د دو, دو ماین کچر داسې زندگی پاتې شوي د ت ر شوي ده چې بلیل د د ښخواون په زندگی دا نو کید شي دو بیا مصیبت اوګنا گناه اون تلا نکاح نکا خو لیکن ځکنندا د چې ګنا کې دو تلا شي زاړت هغه تعلقوقات دهغې بناد بات یو بل سره چې تعلق او رابت ووي او بیا زیناې هم تلا الله و ظکوم کاله کوم داډیر را پاکې سبب دی تاسو لپاره د بد نامی ناماک اداررنې ډیرر د صف سبب دی د ششی نه دغ ګناونو ګناونو نه بچئ بد نامې نه پاکې ګناون نه او بچی, بچی. واللهله موتونوم لا تعالمون الله پېږي تاسوونه پرېږئ چله کومه خبره کوي چې دا ښ دغه خوون سره نقا کول غواړي او دغه خوون که دغه ښ سره نکا کول غواړی نو او دې کتاب صفاره چان ماغه بدنامی نه بچیدلې بدنامی نه وبچوي دا بنو یره د بل سره تعلقات دي زړه ادهرنګ هغه نه غلطه فیده اخلي بلوچستان نه ګناونه بني نو اقهر والله يعلم انتم لا تعلمون الله پیږي او تاسو نه پیږي دېنه چا ماغه دولسم قانون دی ولوالدات او دا به ان شاء الله دوه